Elkarrera gina, zazpigarren unitatea. Azterranean, txarri boda. Eta txerria hiltzen zenean, ospatzen zen txarri boda edo? Zei zen? E, txerria hiltzen zenean, ba, garbitu eta lehenengo, gibela atrenetzen zitzaion, eta txerriaren gibela jaten zen. Gozo asko agero. Ondoren ba, handik aurrera, zeratu egin behar izaten zen txerria, garbitu, eskegita edukita. Inguruko jendea joaten txerria hiltzen zenean? Bueno, bai, hauzokoak bai, gero, hauzora erregaluak bidaltzeko oitura izaten zen. Adibidez, Laotxetara odoloste bat edo bi, solomo abeste zatitxo bat, urtaia abeste zatitxo bat, barakizu, erregaluak. Sarri, askotan, solomo i pixkanaka-pixkanaka bialtzen. Igual bat ere gabe gelditu. Ba, bai, askenean hori. Eta zu, ibiltzen zinen txerria garbitzen eta? bai gero egin behar izaten zen zeratu egun bat egon behar izaten zen gorputza hartzeko bestela maskal maskal zen, egun batez otsotzetan edukita badakizu okelako gortu egiten da gorputza hartzen du Orduan dena txikitu, txoritzotarako okelak apartatu zatiak egin eta ipine behar izaten ziren gatzetan, gatz artean eskutatuta. Zertarako? Gero urte guztian aguantatzeko, gatzarekin tapatutakoan ipintzen zitzaizkion arriak gainean korputza hartzeko eta gogortuta geratzen zen gatzetan zerarekin, pisuarekin eta... Ez dizut esango seguru, baina hilabete edo hainbestere igualez amagostegun edo edukitzen zen. Antikaterata, gatz guztiak endu, piperrautxa eman eta eskegita edukitzen genuen. Horain ez dago alakorik, baina lehenago pernila osoan eskegitzen zen kantsoan sikatu arte.